Doncs a primera hora del matí de, cap a quarts de deu de, del matí doncs hem conegut eh, la, aquesta sentència no? que ja se n'havia parlat molt al llarg del cap de setmana eh, donc eh, s'havia sortit molta rumorologia i finalment doncs, ha, ha, ha sortit eh, el que es deia no? que es condemnaven eh, les persones que ja estaven empresonades doncs, per sedició entre nou anys el, dels Jordis i els 13, d'Oriol Junqueras. Volem saber també l'opinió la, de, de l'alcalde de Palafrugell, en Josep Piferrer al voltant d'aquesta sentència, ara sí ja doncs que ha estat donada en públic. Josep Pifarré, quina és l'opinió la, de l'Ajuntament en general, al final? M'acosta dir l'opinió de l'Ajuntament quan, quan personalment estic, estic molt abatut perquè avui és un dia molt, molt i molt trist, perquè evidentment em, em toca com a arcalde intentar transmetre un missatge, un missatge institucional, un missatge eh, que puc parlar doncs, en nom de, de la majoria del ple, que és de totalment rebuig en, el, en, en, aquesta, en aquesta sentència, però costa treure les paraules quan tens eh, companys i alguns més que companys amics, afectats uh, uh, i tancats a la presó i per, per, per, aquest, per, aquest, per aquesta sentència uh, uh, si, si un dia és massa imaginem uh, aquests 13, 11, 9 anys és, és, una, és una barbaritat uh, dir, uh, jo crec que uh, avui és el, com és el dia que es fa palès el trencament d'una gran part del poble català amb el que seria la resta la resta d'això que en diu una Espanya i que aplaudeixen amb les orelles aquesta sentència. No hi ha retorn aquí, no hi ha retorn possible. És, eh, si ja semblava doncs, irreconduïble la situació, no? aquesta sentència, al final, que per molts era esperada no? que se n'hi escapa aquí, Uh, és un punt de no retorn podria ser un punt d'inflexió en, en aquest camí que ja fa molts anys que, que es va caminant en principi doncs, apostava pel diàleg i ara sembla que, que això doncs, veient no, quines són les, el, els arguments de l'Estat doncs sembla que, és, que és, és impensable ara mateix Mira, les, la, la justícia és per, per, per impartir justícia quan tens una gran part de la població està dolguda per una sentència, alguna cosa falla. I per què? Per sobre de les lleis, de les lleis hi ha la voluntat popular. Voluntat popular sustentada amb, amb, amb, amb el que són els drets humans. No estem demanant, no estem demanant eh, on, on aquí no s'estava reclamant algunes coses estrambòtiques, no, no. Estàvem, estàvem exigint o demanant o, o reivindicant uns drets humans. Per la reivindicació dels drets humans d'una forma pacífica com s'ha fet, que s'apliqui la sentència tan dura, tan dura com s'ha fet, tingueu en compte que són sentències que hi han assassinats, hi ha gent que ha provocat morts amb, la, amb, amb altres persones, més sot, més, més per baix que aquestes, no? I per per fer... No, és que no, per fer res, perquè és que de, de sedició no n'hi va ni. El 20 de setembre va ser el poble, era jo que hi era, perquè hi vés anar -hi, era el poble que es va manifestar. L'1 d'octubre és la gent que va anar a votar. No? Per fer allò, la sentència que s'està aplicant, és ben bé de que hi ha una voluntat de castigar a una gran part del poble català. I un estat no pot castigar un poble, no pot fer-ho. Llavors, nosaltres ens mantindrem ferms, pacífics, això sempre pacífics, però mostrarem el nostre rebuig i el nostre trencament amb tota connexió, amb tota aquesta gent que avui està contenta per la sentència. Per la, jo crec al final poder aquesta sentència també van en un sentit d'intentar doncs, posar la por al cos de la gent, no? d'aquesta gent que, que ara comentaves, de, que van anar doncs, el 20 de setembre a Barcelona, eh, també doncs, a l'1 d'octubre que van omplir doncs, els col·legis eh, doncs, on es feia el referèndum. Eh, quin és el missatge també que s'ha de transmetre a aquesta gent doncs, que d'una banda pot estar una mica miqueta temorida no? per, per la reacció de l'Estat en aquest sentit? No, ho veurem. Jo no soc ningú per dir-ho. Ho veurem. Ho uh, um, veurem les concentracions que hi haurà avui a Palafrugell, avui ens trobem a les 12 davant de l'Ajuntament, per mostrar aquesta aturat institucional que estem fent. Avui a les 8 del vespre veurem a Plaça Nova, veurem la gent que té por, veurem la gent que té por a Barcelona. i mateix, amb una gran quantitat de policies, la gent ja es va començar a manifestar, veurem avui si eh, sí, la gent té por o no té por. Vull dir, el dia 11 d'octubre, eh, les escoles de Palau de estaven plenes de gent, sabent que venien la policia cap a Palafrugell i hem vist les imatges per la televisió i la gent no es va moure o sigui que la por eh, la por és una, és una sensació i és un estat que cada persona se la gestiona com vol no? eh, veurem, veurem quina és la contesta de la gent a veure si té por o no té por d'entrada no m'ha arribat cap missatge d'algú que digui no, no, escolti jo no vindré a la concentració perquè tinc por el missatge que surt en moments d'ara és nosaltres no tenim por. O sigui que veurem. ja sé, Si ells es pensen que en por ens demanaran a tot un poble, jo crec que van equivocats. El, les persones, no, el poble, s'ha mobilitzat en moltes ocasions. Ara veurem si també ho torna a fer en aquesta, en aquesta ocasió a doncs, motiu d'aquesta sentència. En els últims mesos, en l'últim any, també hi ha hagut una miqueta de no us sé com explicar-ho, eh? una miqueta doncs, de, de desencís amb, el, amb els polítics que ara actualment doncs, estan en el govern de Catalunya, que poder no s'acaben de fer, o, o es creu que no acaben de fer tot el que haurien de fer i mira més pel partit que no pas doncs, per, pel conjunt de Catalunya. Ara també és un moment important per als polítics que, que, que estan a fora, que no estan a la presó, doncs, de donar un pas endavant i, i, i doncs, tornar a, a, a que la gent s'il·lusioni doncs, per aquest repte que ara doncs, sembla més complicat que, que, que mai per, per aquesta sentència jo crec que més de desencís pels partits polítics són de desencís perquè en el moment de prendre decisions costa, ha costat molt eh, prendre decisions conjuntes I, i la gent ha de ser conscient, costa de, de, de prendre decisions conjuntes com tens els caps dels partits o l'exili o, o pitjor, empresonats no? i això costa molt no, no es pot fer una, un, un gabinat de crisi, seure'ns a tots en una taula i fins que arribem a una decisió comuna no ens aixecam d'aquesta taula. Això que havia passat i la gent que recorda perquè estava molt també indecisa fins i tot amb la pregunta del 9 de novembre o sobretot amb el referèndum eh, que evidentment les coses han d'anar coent, va arribar un moment que el govern en aquells moments Puigdemont i Junqueras eh, s'asseuen en una taula amb tota una sèrie de gent i en allà surt que es convoca en el referèndum això que no pot ser per, per la situació he dit, jo, he dit abans, de presos i exiliats això que no ha pogut ser ha fet que els missatges que surten a dintre, de, de, de dintre dels partits no siguin eh, to, tots, tots els mateixos no? el camí per arribar allll que tothom per arribar que això és, això és comú però la CUP pensa que ha de seguir un camí eh, Junquers esquerra republicana creu que és una altra i els junts per Catalunya eh, els hi costa molt de triar perquè es fa entre els, els, els que hi han equival aquí, aquí a Catalunya i els que hi han eh, doncs a Bèlgica els hi costa molt de fer aquest, aquest missatge comú. Jo crec que la gent una mica eh, molt de senzis aquest que deies perquè és després de decisions però eh, la gent sap i ningú té cap mena de dubte que aquests partits polítics que tu deies que se'ls critiquen no se'ls critica, no se pot, no se pot criticar els partits polítics les decisions podria ser però els no. en els partits polítics que han perdut tant en aquesta, en, aquesta, en aquesta sentència i en aquests dos anys de primer de, de presó provisional i en aquesta sentència a Esquerra per exemple d'esquerra, tenim molta gent a la presó molta a l'exili i a la presó convergència, o l'antiga convergència, el Junts per Catalunya té gent a la presó i gent a l'exili. No? Llavors, m -m -m -m l -l -la, el dany que, que ens estan fent en els partits a el, el, tots els tribunals espanyols és molt i molt gran. Eh? I jo crec que la gent no ho sap i avui ho mostraran. De totes maneres, una, una lluita de tant d'anys, eh? cap a deu anys de lluita pacífica, però lluita té aquests moments alts i baixos, no? però no tinc cap mena de dubte que avui la contesta serà unitària. és unitària. Per a la Frugell sempre ha treballat unitàriament, sempre amb totes les decisions s'han pres unitàriament, i a nivell de Catalunya també. El camí ens ha sigut donat, però al moment de prendre decisions i al de fer manifestacions avui mateix, no tenim cap mena de dubte, no tenim cap dubte. Puc assegurar que totes les decisions que es prenen es prenen consensuades en tota la gent que està en el procés. Més enllà al final, doncs, d'aquests anys no?, que s'han condemnat, de, com dèiem, dels nou de, dels Jordis als 13 de, de l'Oriol Junquets, es passen pels 11 i mig de, de la Carme Forcadell, no són tan els anys, que al final, eh, si fossin 3 anys, també es faria aquesta reivindicació, sinó... Pel, fet que pel, pel qual se'ls està tancant a la presó, que ja porten, en el cas dels Jordis, dos anys eh, i en el cas de la, de la resta de presos polítics, eh, un any i mig. Eh, eh, és aquest fet, no?, d'aquesta vulneració, al del final, dels drets de, de, de les persones. Les contenders és una brutalitat, una brutalitat que no hi ha tribunal just, democràtic i de drets humans en el món que el pugui sostenir. No hi ha cap tribunal que ho pugui fer -ho. S'ha demostrat en les prèvies com s'ha demanat als Estats Units, ah, perdó, a, al Reino Unit, a Alemanya, a Suïssa i a Bèlgica que es fessin, que, que portessin els, les explotacions de, dels, dels, de, dels aquests que estaven exiliats en allà i on això no s'aguanta eh, i no hi ha cap tribunal que, que ho digui, o sigui, no és, la, la, la, la sentència no és justa, no ho és justa perquè no hi ha cap delicte que pugui portar ni nihi ha preses'estades a la presó eh, ni, ni, ni d'un dia. Poden ser si malures o algunes haver-hi algun procés administratiu, no prou acurat, no? però això no, no, no pot portar a la presó de cap de les maneres, de cap de les maneres. És injusta i com la sentència és injusta, eh, tenim tota la justícia per, per, per, per mostrar el nostre rebuig. Aquestes mobilitzacions que doncs, es faran avui aquí a, per exemple ara a les 12 no? aquí a, a l'ajuntament o, o a la tarda a plaça nova al final també un missatge doncs, que han de ser eh, paccífiques no? totes elles? No, no, jo, no, jo no entenc eh, d'altra manera que no sigui pacífica no. no. Tot el procés, totes les manifestacions des del, des del 2010 fins ara, que porten cap a 10 anys, totes han sigut eh, les més pacífiques que hi han hagut, multitudordinaràries, més paccífiques que hi han hagut a Catalunya en tota la seva història i continuar i continuarà X. I res en fa sospitar, res en fa sospitar de que, eh, de que la cosa no sigui així. I si hi ha algun brètol que no es comporta eh, d'aquesta manera, és un brètol no és una persona del procés, és un bretul, i se l'ha de tractar com un bretol. No? Però vull dir la massa, la, la, la, el conjunt de la gent, l'idea que la té la gent és que té la necessitat de mostrar el seu rebuig en aquesta sentència d'una forma contundent, democràtica i pacífica. Josep Epi Ferrer, ens has fet doncs, una miqueta també de missatge institucional, ens has comentat al principi que també és doncs, una sentència que, que t'afecta en la personal per, per l'estima la, la, no? i l'amistat la, que hi ha amb alguna de les persones empresonades, per tant doncs, també és un dia com és avui, no? així grisot, eh, doncs, no podia ser d'una altra manera aquest dia. Sí, i llavors, a part d'això que he dit, també eh, ara, eh, ara a les 11 tenim reunió del equip de govern, i convocarem un ple extraordinari per mostrar aquest rebuig institucional en la sentència. No sé dir el dia, però serà, eh, tal com vam dir les recomanacions, a dintre d'aquestes 72 hores. I ens anem afegint, això diríem a nivell local, i després com a nivell local, i nosaltres, diria, ja com a partit d'Esquerra, Uh, estem col·laborant tant amb BNC com amb Òmnium en totes les mogudes a, a, a, en l'àmbit del país que s'estigui fent. Sé que s'està preparant alguna cosa a Tarroella però sobretot a Barcelona, les marxes i tot això i nosaltres participarem en totes aquestes mobilitzacions. En seguirem informant des de Ràdio Palafrugia al voltant d'on també d'aquest ple extraordinari de les mobilitzacions que es vagin fent es vagin organitzant aquí a, a, al a municipi també a la, a la comarca. Josep, gràcies per atendre'ns i ens retrouem aviat. Vale, gràcies a vosaltres.